L'edopà és diumenge. Això també és veritat, no tan sols la poesia. El més cru de la carn que no funciona, el més cru de l'essència, a mi s'està expressant. Jo que vivia rodejat de paraules, de pacients simbolitzants, m'he anat trobant sense voler-ho en un món més substancial, de substàncies que curen o retracen el final. L dopa, un precursor de la, de la dopamina, no m'ho crec, deia aquell que expressava que patia, però la Can li havia ensenyat a ser més lliure amb l'anàlisi, d'aquell que s'anomena analitzat. Una nova perspectiva s'ha mostrat davant meu, que m'anima de manera quàntica a pensar-me en el moment. És el cos que se m'expressa de manera insolent i l'esforç ara és meu d'anar-ho resolent. Perquè sé que hi ha camí que ara se m'ha doblat per un cantó la psicoanàlisi amb minúscules, per l'altre el cos més orgànic a veure com m'ho podem ajudar. El Parkinson en minúscules m'ha ensenyat que la vida pot ser enriquidora anar tirant i observant.